Дарина, побачивши найду, мимохідь зашарілася. Вона, за метушнею, приймаючи такого дорогого і високого гостя, як отець Мельхіседек, забула про найду. А він, може, голодний десь дав, що про нього згадають. Невже пан отець не снідав? Звернулася вона поквапно до найди. Я так захопилася бесідою. Дякую, вельможній пані, за ласку, відповів низько, вклоняючись чернець. Я трапезував. «А, спасибі, тітці!» – заспокоїла Дарина і хотіла була запросити чинця сісти, але згадала, що без дозволу архіпасторя це було незручно, а тому й утрималась. А отець Мельхіседек, поправляючи рясу, випадково налапав у кишені папір і, витягши його, розсміявся. «Хе, старий же я став, говіркий, а малопам'ятливий. Коли панна питала мене про батька, то я сказав, що бачився з ним, а не передав головного». «Листа від нього, ось він». «Лист від татонька?» – зраділа Дарина. «Я так давно вже не мала вістей від нього». І вона, взявши листа, відійшла набік до вікна і жадібно почала його читати. «Ну сідай, брате, во Христі, добродушно показав Найді на найближчий фотель і гумен. «Перед його привилебною милостю постояти мені приємніше», – ухилився від запрошення Найда. Твоя воля, твоя щирість, злагідною усмішкою мов і гумен. А щодо мого давнього прохання, чи не передумав ти, сину мій? Я про тебе говорив за отцем настоятелем Печерським, і він ласкаво дав дозвіл на переведення тебе в Матроненський монастир. Якщо серцем не холонув потрудитися в моїй обітелі, то вратай її для тебе широко відчинені. Дарина, пробігаючи очима батькового листа, насорошила вуха і ждала, що відповість на пропозицію ігумена найда. «Нести свій подвиг під благословенням найпривелебнішого владики, серцеві моєму є радість», – після невеликого роздуму, – відповів Чернець. «Спасибі за ласкаве слово, а мені ти будеш вкрай потрібен». «Дякуючи Господові, є надія, що багато одібраних у нас храмів і монастирів будуть повернуті в наші руки. Тоді постане багато тілесного і духовного труда для прийняття духовних дібр і пастви. Тепер ти можеш перейти до нас з легкою душею, бо не доведеться тобі своїх обітниць ламати, і ти до кінця днів твоїх не розлучишся з власяницею і вириг на зброю не переміниш». Останні слова Вразили Дарину. Сама, не розуміючи чому, вона відчула, як вони болісно врізалися в її серце і змусили його здригнутись і тужливо стиснутися. Її обличчя раптом вкрилося мертвотною блідністю. Навіть отець Мельхісадек помітив цю переміну і стурбовано запитав. «Чи не пише батько про щось лихе? Крий Боже, що так стурбувало панну?» «Так, знову затримається, а мене непокоїть його здоров'я. Він так у дорозі не береже себе», – заговорила, розгубившись Дарина. Не її піймали на чомусь такому, що вона приховувала і таїла навіть від себе самої. «Ні, про справи, то навпаки», – пише батько. Вела вона далі, оготавшись трохи, що його затримає ще закупівля і завезення харчових запасів, бо розпорядження є з Петербурга вирішувати військам незабаром сюди, до Києва. Виходить те, що говорили в столиці, правда, і наймилостивіша цариця наказала пересунути до кордонів нещасної країни свою державну допомогу. Хай буде благословенне її ім'я. Побожно промовив архімандрит. «Одначе мені пора. Пастма моя занадто довго жде пастиря. Поспішаю радісно. Приспів убо. Слушний час». Коли владика вийшов на ганок, до нього підійшли всі підблагословення. За панами наблизилась челядь, а за челяддю і лісові гості. Благословляючи лісових гостей, Мельхіседек сказав їм загадково. «Каліки й нужденні!» «Живе тебе іменем Христа, а незабаром, може й стати за Христа буде потреба!» Звели найпреосвященніший владико, прогудів октавою колишній деякон і почервонів зніяковівши. «Бласлови тільки!» – вирвався знатого по другий голос. «Амінь!» – кинув їм коротко архімандрит і зник у просторі каруці. Ляснула пуга і шестерих ситих коней. Легко підхопив екіпаж, здригаючись і погойдуючись, покотила колемага по м'якому зеленому подвір'ю.